Лише мочалов він у машину біля Печерського мосту. На своє нещастя вона тут проголосувала. На суді було також доведено, що Соколовський учинив 13 квартирних крадіжок. Гадав, що і тут не залишить слідів. Судова колегія у кримінальних справах Верховного суду засудила Соколовського до смертної кари. Важкий сейф. Ще з прохідної Віра Петрівна повідомила по телефону на пульт, що зараз відкриє касу і можна вимкнути сигналізацію. Робочий день у заводоуправлінні почався. Піднялася на другий поверх, зайшла у приміщення бухгалтерії і разом з головбухом Густомельською підійшла до дверей, оббитих оцинкованим залізом. Двері, як звичайно, опечатані, відбиток на зеленому пластиліні. Ключ легко повертається у замку. У вікно з металевими ґратами заглядав січневий ранок. Був другий день нового року. Дістала з шухляди письмового столу відомості на зарплату і річну премію, прибуткові і видаткові ордери, застругала кольоровий олівець, яким, звичайно, відмічала прізвище чергового одержувача. І ще кілька звичних процедур – які завжди передували видачі грошей. Касиром вона була досвідченим і працювала впевнено. Гроші привезли ще 31 грудня. Сума була солідна. Але, незважаючи на інструкцію, яка суворо наказувала видавати гроші того ж дня, коли вони одержані в банку, зробити це не вдалося. Не було готові відомості. Із самого ранку бухгалтерові розрахункового стола «Маєвський» Підзвонили з дому. Невідомі особи намагалися зламати вхідні двері в її квартиру. Очевидно, зломників хтось сплохав, бо вони навіть встигли відтиснути ломиком ригель замка, але не переступили поріг. Знаряддя злому валялося тут же. Поки в під'їзді і в самій квартирі працював карний розшук, поки складали протокол і опитували суддів, поки нарешті Маєвська не розшукала слюсаря, котрей поставив новий замок, минуло не менше півдня. Вона повернулася до заводу управління, але була така схвильована, що з відомостями ледве впоралася, хоча працювала над ними довго. Нічого не залишалося, як перенести виплату на 2 січня. Таким чином гроші пролежали в сейфі майже дві доби. Але Віру Петрівну, як і інших працівників бухгалтерії, це зовсім не турбувало. Перепиляти грати на вікні, зроблені тут же на заводі, з особливого сплаву, було практично неможливо. Правда, грати встановлені у віконний проріз не стаціонарно, а на завісах. Цим самим, згідно з інструкцією, передбаченою на випадок пожежі, можливість евакуації людей та цінностей крізь вікно. Один край-грат має металеве кільце. Таке ж кільце праворуч на віконному прорізі – і крізь них просунуто невісний замок особливої надійності. Ключ від замка висить на видному місці, теж на випадок пожежі. На видному місці? Так, але все тут продумано. Адже до ключа не доберешся, поки не відчиниш двері до каси. А це може зробити тільки касир, єдина людина, яка знає умовний код, за яким вмикається і вимикається сигналізація на пульті. Порядок виплати на заводі такий. Спочатку Віра Петрівна викликає представників цехів, яким під розписку видає гроші разом із відомостями на всіх цехових працівників. Із заводоуправлінням розраховується сама. Отже, вона дзвонить у перший механічний, підходить до сейфа і вставляє ключ у замкову шпаринку. Ключ не повертається. Чи не помилилася ключем? Ні, той самий. Ключ знову не повертається. Мабуть, у касирів, інкасаторів, банківських службовців і всіх інших, хто за родом роботи має справу з величезними грошовими сумами, розвинуте загострене почуття небезпеки. Справді, ніяких підстав для тривоги у Віри Петрівни не було і не могло бути. Жодний злочинець не тільки не міг би зламати двері, які вели до каси, а навіть наблизитися до них непоміченим. Тут були свої секрети оповіщення. Проте, коли Віра Петрівна до бухгалтерії, обличчя в неї було стурбоване. Ключ не повертався і в руці головбуха Гостамельської, бо повели заступникові генерального директора. Але він теж довго і безуспішно вовтузився з замком. Нарешті послали по старого слюсаря-інструментальника – якому, здавалося, підвладне все на світі, зв'язане з металом. Але й він тільки розвів руками. У касі вже було повно людей, і кожен щось радив. Одні пропонували розрізати сейф автогеном, інші – звернутися до міліції, щоб дістали медвежатника. Кінець кінцем хтось згадав, що у Києві, здається, є майстерня по ремонту сейфів. Задзвонилися. Києвом і майстерню знайшли, на що пішло теж півдня, касу знову взяли під охорону, наступного ранку поїхали по майстра. Майстер виявився людиною майже легендарною.